Були в господаря на дворі сад виноград, винний колодязь, золоті чаші і райські пташки. Прийшли гості непрохані, пустили коні непутані і негнуздані. Сад виноград повиривали, винний колодязь випили, золоті чаші поламали, райські пташки розігнали. Та господиня заспокоює свого пана, що сад виноград виросте сам». Винний колодязь сам натече, райські пташки самі налетять. Тим самим стверджується віра в неминучість сходу сонця і народження нового дня, нового року. Віру в невмирущість Бога Сонця утверджував і обряд водіння кози. Коза, що вмирала і оживала, точніше пробуджувалась від дуди Бога Перуна, втілювала сонце. По-перше, вона одягнена в білий, вивернутий кожух. По-друге, де коза ходить, там жито родить. В примовках підкреслюється її безпосередній зв'язок з урожаєм. По-третє, найголовніше, коза символізує сонце у веснянках. Скочила коза з воза, крикнула до сторожа. «Стороже, стороженьку, подай сокироньку, в полоночку рубати» веснянки добувати. Це тільки сонце пробиває у хмарах у полонку і так само у кризі. В багатьох веснянках козел підмінюється не раз зелезнем, що, як ми переконалися, також є символом сонця. Образ сонця в колядках переплітається з образами зорі і місяця. Тут сонце виступає, як брат, сестра або дружина місяця, як красна панна, одягнута в золоті шати, як дівчина, що по горі ходила, біль пілила. Ось як передано схід сонця в одній з колядок. По горі горі пави ходили, пави ходили, пір'я губили. За ними йшла гречна панна, пір'я збирала, рукав ховала, з рукава брала, по столу клала, а з стола брала, вінок звивала. Перші промені сонця уявлялись, як павине пір'я. Ось і сама красна панна в пав'янім вінку. Як скоро розвиднюється день, так скоро небо, що було яскраво червоне на сході, висвітлюється, голубіє, ніби той вінок справді здули вітри з молодої панни. Занесли його в тихий дунаєць, і ось він тоне помалу-помалу, і вже його зовсім не видно. Тоді красна панна просить риболовців піймати вінок. Обіцяє одному з них золот перстень, а другому – Себе молоду. В іншій колядці красна панна перехустки або ткані рушнички в краю Дунаю. Також рожеве небо на сході і упускає в воду золотий перстень. Сонце. В кінці дівчина бере шлюбі з тим, хто виловить її перстень. Як усе це нагадує пускання вінка в купальську ніч Можливо, в давнину це був якийсь. Один символічний обряд. З купальськими піснями перегукуються тексти колядок. А в саду-саду рожа зацвіла. І я там була, квіточки рвала. Квіточки рвала, віночки плела, Віночки плела, на Дунай несла. Ой, грай, море, радуйся, земле, вік от віку. Пав'яний вінець, золотий перстень, Червона ружа, символи сонця в колядках. Цікавий в цьому контексті образ дівчини, що тоне в Дунаї, і просить сестру врятувати її, обіцяючи то русу косу, то золотий перстень. Схоже, що це також трансформований образ сонця, красної панни, який із колядок помандрував у балади. Іноді сонце, що виходило на небо асоціювалося з дівчиною, що біжить рано вранці по воду.